ونصها للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتعه اليقين أما بعد فيعصفك الكلام كلام الله تعالى دخل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشد المر محدثاتها وكُن محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فما ما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حد ومن كبيه إذا افتته الصلاة وإذا كبرا للرقوع وإذا رفع رأسه من الرقوع رفعهما كذلك وقال اسمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود و ترجم حديث وقوم بوقع بكوش مكاعدت Jeste, sve o namazu. Pričamo o namazu, već ima godine dana. Kom poglavlju? Poglavlju svojstva poslanikovog, salallahu alaihi ve selleme, namaza. To je najopširnije poglavlje, jel, kome je autor spomenuo, zbog bitnosti, važnosti teme, veliki broj hadisa. Pa je ovo treći hadis, Abdullaha ibn Omara radijallahu ta'lanuhuma, o kome kaže... da je poslanik s.a.v. dizao svoje ruke u visini ramena kada bi počinjao sa namazom i kada bi donosio tekbir za ruku i kada bi digao svoju glavu sa rukua, isto bi ih tako digao. I rekao bi se mi Allaho nimen hamideh, rabbena varekel hamd. Čuje Allah onoga komu zahvaljuje, gospodaru naš tebi neka je hvala. A nije to činio kada bi išao na srđu. Razilaze se islamski učenjaci a, kada je u pitanju razlog propisivanja ili legitimnosti dizanja ruku zbog čega se dižu ruke. Pa kažu neki učenjaci da su nevjednici kurejša dolazili sa poslanikom vseleme, i obavljali namaz. A držali su pod svojim pazuhom kipove. Znači kipa stavi pod pazuh i klanja. Pa je naredljeno šta dizanje ruku tako da kipovi poispadaju. Znači, ovaj, da ne može klanjati sa kipom. Da ne može klanjati sa kipom. No, međutim, ovo mišljenje Allaho Alem da nije jako. Kako kaže imamo sanani, nije jako. Zato, prvo što, mušici nisu umekli klanjali sa poznanikom svala vosana. Nije bilo potrebe da iko bude munafik, šta od muškome ćeš biti munaf? Amaru ibn Yasiru do munafiči, ili es-Saudu, ili Bilalu, ili Suhaybi, drugim, ovaj potlačenim muslimanima u to vrijeme. Tada je bila čast ljudima da ne budu muslimani da pokažu svoje napredelje, tako prema muslimanima, nikako da ne munafiče. Zato se ni pak pojavio u Medini kada je počelo muslimansko društvo, odnosno kada je počela država muslimane. Pa je ovo mišljenje da je znači da su kurejšije klanjale sa poslanikom, sa losanime, slabo. I druga stvar, kipove ne mogu stati pod pazu. Možem kip stati pod pazu. Znači, dok se stavi, odmah se vidi da nešto imaju. Tako? ali su kipove, velike oko i unutar keabe u svojim kućama su kipove. Tako da, ovo je puko mišljenje. Puki ičtihar. i čtihad. Druga stvar, da mi imamo hadis, ili predaju, koja govori o tome, pa bi se moglo prihvatiti. Neki kažu da se ruke dižu radi potpune predanosti i poniznosti pred Allahom te barake o teala. Ibnu Hadjar kaže da je Ibnu Abdul Ber spomenuo od Ibnu Omara da je govorio da je to ukras u namazu. Da je dizanje ruku ukras u namazu. I to se prenosi od ta određenih tabijina da su tako govorili, da ga je to ukras u namazu, a okvirno Amir je govorio da svako dizanje za svako dizanje za čovjek ima deset dobri dijela. Kaže imam Ebederzenari da dizanjem ruku, da je to simbolika za dizanje hijjaba ili zastora između čovjeka i roba. Znači da kao da diže hijjab dok je u namazu između stvoritela i roba. Neki učenjaci kažu da je dizanje ruku u namazu gajru makulil mana. Imamo nešto u šarijetu što je makulul mana, što se može dokućiti razumom njegova mudrost. A imamo nešto što se ne može dokućiti razumom. I o tome su učenjaci u Sunu Fikha opširno govorili. Pa recimo ne možemo razumom dokućiti, zbog čega je uzvišeni Allah Tebarak i Otala propisao da se tavak je okukjavlja. Ili zašto je propisao da se akšan panja tri rekiata? Jel Ili zašto je propisao da se sabah klanja prije izlaska sunca? Ne možemo to dok učiti, razumom. To je stvar koju je uzvišen Allah propisao i tu je, kod znači, tih pravila, znak, znači, odnosno simbol, simbol pokoravanja. Ne razmišljati zbog čega, jer nikada čovjek ne može doći zbog Logikom, kada bi čovjek razmišljao, preče bi bilo ujutru na sabah da se klanja četvrna kjata, kao što svi jaci, a da se na jaci klanjaju i dva, jer su ljudi na jaci umorni, teški i da nema ništa, ni vitra na veće, nego da odmah nakon dvara kjata gledaju šta uposteliti, joj treba ujutru na ustati. A da ujutru kada ustaneš, kada si odmoran, da tada klanjaš više ili sliš o tome. Znači, pa kada bi ljudi ćete hadili po tome pitanju, bilo bi različitih mišljenja, no, međutim, to je došlo, ne može se ta stvar svojim razumom dokučiti i dužnost je znači ljudima da se pokore. A imamo nešto što možemo dokučiti razumom ili dio toga nam je dostupan da ga dokučimo razumom mudrosti određenog propisa. Naprimjer, zabrana alkohol. Zato što je alkohol majka kako Zabrana kamate. Zabrana laži. To što stvari, stvara neredu u i sve slišno tome. Pa možemo dokučiti mudrost toga propisa ili dio mudrosti. A imamo neke stvari koje ne možemo dokučiti. Ovdje dizanje ruku u namazu, Wallahu teala alem da je prije, da je bliže onome prvom propisu nego ovome drugom. Jel u redu? A to je da ne možemo šta? Dokučiti njegovu mudrost. Da ne možemo dokučiti tu mudrost. Jer to dizanje ruku ima recimo u propisanim namazima ali kod mnoge uleme nema, recimo na dženaazi, a kod nekih nema ne na propisanim namazima. I zašto ima dizanje postavlja ruku, a nema između dvije srčde? Kod onih koji kažu da nema, to je džumur uleme. I slično, i slično tome. Pa kažu, to je stvar u kojoj, u kojoj razum nema mjesta da razmišlja znači u njenoj mudlosti. Neki učenjaci kažu da je mudlost u tome da čovjek koji je gluh, da vidi da je počeo namaz. one On čuje kada imam, kaže šta? Allahu ekber. Ali čuje kada, i odnosno vidi kada se dignu ruke. Kao recimo zadnje sjedenje. Zbog čega je propisano na zadnjem sjedenju četvr raketni namaza, da imam sjedi teoru, da se osloni na lijevu stranu. i na lijevu kuk. Kažu da čovjek koji uđe, koji ne zna, koji je ništa, da zna da je šta. To je zadnje reka. Primjerno. Ili da zna da je prvo sjedenje, znači, a, na četvorokjatnim ili trorokjatnim namazima i slično tome pa kažu zna onda čovjek koji je glu kada će da su ljudi ušli namaz pa može odmah pristupiti znači namazu neki učenjaci kažu da je dizanje ruku na namazu vid izražavanja pokornosti potpune kako kada te nepeter zarobi kaže ruke uvis je tako? to je prva stvar diži ruke I dizanjem ruku si se potpuno, šta? Predao, pokazujem, ja sam nepomoćan. Gotovo je. Znači, potpuno se predajem. E, kažu, tako je pred Allahom, tebarako, da čovjek digne svoje ruke i potpuna, znači, predanost šta šta? Stvoritelj tebarake, o teala i povođenje za njegovim propisima. Neki kažu da je to u stvari, kada kreviš Allahu akvar, kao da se uzeo dunjaluk, cijeli paga bacio izra svoji leđa i okrenuo svoje lice stvoritelju Tabaraka. Pa bacam Dunjaluk iz leđa Allahu Ekber, a okrećujem svoje lice šta? Stvoritelju Tabaraka i Otala. I to podržavaju riječi šta? Allahu Ekber. Allah je najveći. Allah je najveći, prema tome ovo sve što vidim u Dunjaluka, ne vredi ništa. Allahu Ekber. I onda stajem u nas. U svakom slučaju, pa bi se u slučaju poklopilo šta? Riječi i djelo. E Riječima kada ješ Allahu Ekber, I onda ono sve što me odvodi od toga Allahu Akbar, šta čovjek hoće da od Allahu Akbar? Sunjaluk. je ahiret odesto od, od, od, od Allaha te bara Nego te odvode žene, djeca, tako i metak, i istoično to. Dizanje ruku pri početnom tekbiru je legitimno kod sve uleme. Nema razilaženja među islamskim učenjacima o ruku pri početnom tekbiru. Svi se slažu. I skupina islamskih učenjaka navodi konsensus po ovome, po ovome pitanju. A razilaze se kada je u pitanju dizanje ruku mimo toga. se znači kada u pitanju dizanje ruku mimo početnog tekvira. Pa kaže Imam Šatija i Ahmed i Džumhura shaba i onih koji su došli nakon njih da je propisano dizanje ruku mimo početnog tekvira. Odnosno da je to legitimno u šarijatu. I kažu, ruke se dižu kada čovjek odlazi na ruku i kada se vraća sa rukua. I to je rivajet od imama Malika. I Hadis jasno ukazuje na tu činjenicu, je li tako? Kaže i Mnomer, iza je poslanica u ruke kada odlazi još šta? Na ruku. I kada se vraćao? I Hadis je kod Buharije i kod muslima. No međutim, postoji spor među učenjacima kod četvrtog mjesta, a to je kada se diže na treći rekel. Pa je ispravno da se ruke ne dižu kada se čovjek diže na treći rekjat. Znači, kada se prvog sljedenja ustaje na treći rekjat, ispravno je da se ruke tada ne dižu kod učenjaka šafinske pravne škole. Oni kažu, iako smatraju da se ruke šta, dižu, ali kažu tada se ruke ne dižu. Tada se kažu ruke ne dižu. Iako je ispravno mišljenje da se ruke i tada dižu. Da se ruke i tada dižu, jer došlo u hadisu uh, Ibn Omara i Ebu Humejda i Saidija, da se u tom momentu zašli da se dizale. Kada pa se dizala znači ruke, da je poslanica o svem takvog ustupo u hadisu, kod Buharije, kod Ebu Davoda, Timize i drugi. Pa je ispravno znači da se ruke dižu na četiri mjesta. Početni tekbir, odlazak na ruku, vraćanje sa rukua i kada se diže čovjek, odnosno kada ustaje sa prvog sjedenja, na treći, kada ustaje na tređi Neki učenjaci kažu da se dižu ruke i kada se pođe na srđu. Znači, ti govost rukaju, sami Allahu neman hamidem. I ruke se dižu nakon što se čovjek ispravi. Ispravi se i kaže se mi Allaho Rabbana walakel hamid. Hamdan kethiran, taliban i fi. I nakon toga kaže opet. Allahu ekbar. Ide šta na? I diže ruke. To je mišljenje jednog dijela učenjaka. I o tome ima hadis kod Nesajje. Koga je veliki broj islamsku učenjaka od sene verodostojno. Imam Ibnul Mulatini, šeih Albani i drugi kažu da je hadis verodostojan. A neki kažu da je hadis iznima. Iako je vjerodostojan, onda to nije Poslanik sasvim radio uvijek. To je radio znači ponekad. Jer većina hadisa nisu šta prenijeli da je tako činio Resulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. A imam njemu spominje i drugo mišljenje, znači kod Šafijsku tamo školi da pri svakom znači ispustanju ili dizanju da se dižu ruke. Kaže Ibn Kaptan došlo je u vjerodostojnoj predaj da je poslanik sa osadem dizao ruke između dvije sežde. I kada bi se dizao sa seždej, kada bi ustajao. I kada je došlo od hadisu ibn Abbas. Navođite mi ispravo da ovaj 11 predostavca daji. Da nije vjerodostojno. I da ovaj nije predaja ispravna. I da predaja nije vjerodostojno. Došlo je od došlo je u hadisu kod Ibn Bišejbe da je poslanik sa osadem dizao ruke između dvije sežde. A no, međutim, kaže Ibn Hadžer u Petul Bariju da je ova predaja iznimna, da je predaja iznimna. I došlo je u verodostojnoj predaji da je poslanik Salosaneme jeli dizao ruke kada bi se dizao na treći rekjat od Ebu Hureyre, isto tako kaže Ibn Hadžer da je ta predaja verodostojna. Pa je došlo znači od stupina shaba dizanje ruku kada se diže na treći rekjat. Kaže Imam Ebu Hanife, rahimehullahu te'ala, i stredbenic Hanefijske prane škole i učenjaci kufe da nije mustahap dizati ruke u namazu mimo početnog ketbira. I to je jedan i vajatel imama Malika. No međutim, svi hadisi koje je koristio Ebu Hanife ili Hanefijski učenjac po ome pitanju imaju slabosti u svome lanci prenosilaca. I zato Imam Bukhari kaže u svomu djelu Džuz Rafa Ljedejni, da nema nijednog vjerodostojnog hadisa o nedizanju ruku. Svi hadis koji se prenose, kaže Imam Buharija su daji. A Imam Buharija kad oceni hadis, nemoj se više umarati. To ti je dovoljno kao ocena. I kaže da nije prenošeno ni od jednoga shaba da je ostavio dizanju ruku na mazu vjerodostojnim putima. I zato Imam Buharija napisao posebno djelo nazvao ga je Kurretu lajnejni fi Džuz i Rafa Ljedejni" ili kurratulaj nejni, džuzura pa ili nejni u tom smislu, ovaj, u kome je sakupio sve predaje o dizanju ruku u namazu. Jedan od hadisa, ili najvjerodostojni hadis, kojim dokazuju ovi učinjaci da se ruke u namazu ne dižu, jesu riječi poslanika, salallahu alaihi wa sallame, šta vam je pa vidim da mlatite svojim rukama ili dižete svoje ruke, kao da su repovi konja uznemireni. Uskunuti salas, mirite se u namazu. Kažu, pogledajte, poslanite sa osadima, osudio, šta? Dizanje, ruku u namazu. I predaje koje muslimo u sahivu. Zato kažem, ovo je nevjerodostojnija predaja po ome pitanje. No, međutim, neispravno je dokazivati predajom, ovom predajom, zato što je nakon ove predaje ima muslim spomenuo predaju od džabira, u kojoj je spomenuto... Da se ovdje radilo o dizanju, odnosno pokazivanju rukama u namazu. Pa bi ashabi prilikom predaje salama pokazivali prema muslimanima na destoj, na lijevoj strani, pokazivali. Salamu alaikum wa rahmatullahi, salamu alaikum wa rahmatullahi, jeli pokazivali predajem salama, pa je rekao poslanik salosademe, šta vam je, pa vidim da su vaše ruke kao, jeli, ovaj, repovi konja uznemirjeni. Pa nije dozvoljeno, znači, Uzeti jednu predaju, a ostaviti drugu koja pojašnjavaš. Pa ima muslim spomenuo prvo predaju u kojoj nije spomenuta priča šta, zbog čega je to rekao. Pa je nakon toga spomenuo drugu predaju da je šta? Da je pojasni. Pa ne možeš uzeti jednu, pa jedna kako jedna kod muslima, tako i druga kod muslima. Zašto se uzeo jednu? a To je isto kao da kažemo vojnulim muslim i zatvoriš oči. O, o, ili ili ne, ne, čitaš ajete koji su. Prije i toga. Teško sa klanjačima. Ti moraš početiti u kom kontekstu, zbog čega je to rekao Rasulullah s.a.v. Je li u redu? Pa se mora uzeti u tom svijetu. Tako da ta predaja ne može nikako i nesmijem poslužiti kao argument. Nakon toga, kaže kao da su ruke repovi konja i ugunjesti. U redu. Konji kada maše repom, kako maše? Gore, dole ili na stranu? Na stranu. Znači, pa je došao pokazivanje, jel tako je, salamu alaikum, salamu alaikum, pa je znači rukama mlat, mlatarano ili pokazivano kao što konj mlatara repom, nevo desno, a ne gore dole. Jel tako? Pa je znači sam hadis odgovara, jel, priči džabira, jer je to poslanic, znači, na jako lijepi slikovih način, znači, pokazao. Jedne prilike Ebu Hanifa rekao Sufjan o SC kaže, a kada je dizao ruke u namazu, bojim se, kaže, da ćeš poletjeti u namazu. Mislim sam kaže koliko duđu šukio da ćeš poletiti. Pa mu kaže Sufane Seuli, kaže kada nisam poletio pri prvom tekbiru neću ni pri ostalima. Neću ni pri ostalima. Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, kada je to rekao, nije rekao to što Ebu Hanife ne voli sunnet. Subhanallah. Ebu Hanife bio najpreći čovjek za sledi sunnet. No međutim, kod Ebu Hanife predaje koje je govori od izadnju ruku u namazu nisu bila validne. I nisu došli do njega, a do njega su došle predaje, on eli za njun ruku. Pa Ebu Hanife radio, ja se on smijavao sunnetom ili po njegovom mišljenju novotarijom. Novotarijo? Tako da ne bi neko sebi dođe kaže kako je to mogao neko od učenjaka može kazati nešto o sunnetu da se ismijava, s sa tim jer to nije došao od i ubeđen da to nije rekao poslanici I on je nagrađen za to. Jel'o u redu? On je nagrađen za to. A Bože sačuj da Ebu Hanife kaže znači nešto o poslaniku, poslanici i o njegovom sunnetu. Pa Ebu Hanife bio taj koji je cijeli život proveo ovaj a, braneći sunnet i, i uspostavljajući sunnet na zemlji. Poznato je kod učenja kada nije obaveza dizanja ruku u namazu. Nigdje. I o dizanju ruku u namazu smo godili opširnu namazu. Ko želi, znači, tamo ima. Sve smo argumente iznali jedne i druge skupine i brojne predaje od selepa navodili, znači, i koliko vas preko 50 sahaba prenosi dizanje, a dizanju ruku na namazu. Čak kaže, imam hakim i bejheki, da nijedne hadise ne prenose deseterica koji su obradavljeni džernetom osim hadise od ruku namazu. I tako da su hadisi od izadnju ruku namazu, koji tvrdim vam Zahebi, Ibnu Hadžari, Šehalbani i drugi, do stepen tevatura, mutevatir hadisi od ruku namazu. Tako da, čovjek treba raditi znači po ovim hadisima, osim Allahu dragi, ako zna da je došao u sredinu, gdje bi mogao napraviti velike probleme i belaje s tim sunnetom, onda je bolje da ga ostavi, znači, da ne, ne bude praktikovanje sunneta ili neadekvatan metod pri tome razlogom znači, cijepanja žemata muslimana. No, međutim, spomnije se o Davuda, Vlahirija, osnimača bukalističke pravne škole, da je smatrao početnji tek vir obaveznim. I to se prenosio divnu jesara od šatijskih pravnika, koji je rekao da ako se ne dvignu ruke u tom momentu da je namaz batil, da je pokvaren. I neki sredbenici, ali zahirijske pravne škole, su to smatrali obaveznim kada se odlazi na ruku i kada se diže sa rukua. I to je bio premišljenje mama El Hamedija i jedan i vajta Deuzajija. Čak kaže Ibnu Huzeime, kako od njega spominje Ibnu Subki u svome djelu tabakat, tabakat šafija il Kubra, jer Ibnu Huzeime je bio šafijski učenjak, kaže da je rekao Ibnu Huzeime kone divne ruke, a, u namazu, znači pri početnom tekbiru, ostavio je rukn od ruknova. No, međutim, laho da ove riječi nisu, nisu, jake. Jer za rukn trebamo imati argument. Protiv nam svaku stvar na takav na poslanicu, on sam nije naredio dizanje ruku u namazu. To je njegov postupak kojim pravamo da možemo obavezati na, dizanja, na dizanje ruku u namazu. Ibnu Hazmi je smatrao dizanje ruku pri početnom tekbiru, da je farz I da ni namaz ispravno osim time. I to se prenosi ovdje Uzaije, isto da tako rekao. U svakom slučaju, ispravno je da je dizanje ruku pri početnom tekviru sunnet. Samo što je sunnet, oko koga nema šta? Razilaženja. A pri ostalim da je sunnet, ali s tim da ima oleme koja nije prijateljala taj sunnet, odnosno nisu radile po njemu. Tako da pri početnom tekbiru nema razilaženja, a pri ostalim tekvirima, mislimo kada kažemo tekvir to je dizanje ruku, ima je razilaženje među islamskim učiteljacima. Razilaze se, spomenu se različi tri kada je u pitanju način dizanja ruku je u u namazu, kako će se dizati. Kod muslema ima predaja da je diga oi u visini, u visini. Poradi se od U visini čega? Ramena. Kod muslema ima predaja u visini ušiju, u ušiju. U, u, u drugoj predaji u visini mehkog merkoglena ušiju. Pa imam šafija spojio ove predaje. Kažu, jedna predaje se u visini šta? Ramena. A druga predaje u visini? Ušiju. Sini ušiju. Pa imam šafija spojio. kaže to se diže ovako. Da ramena budu krajiv, znači lanova da budu u visini čega? Ramena. A vrh prstio da bude u visini? Ušiju. Pa znači, tako spojio, imam šafija faktički od dva hadisa napravio šta? Jedan hadis. Što... Islamski učnjaci ne pohvaljuju. Ako imamo dva hadisa, onda je preče da napravimo dva sunneta, nego da potvrdimo jedan. Zato ima pravilo jedno koje ovako glasi. Hamlul hukmi ale te sis min hamlihi ale te kid. Tako glasio je pravilo. Kaže ovako. Da se iz određenog argumenta izvuče novi propis preće je, nego da se potvrdi stavi. Jel uredu? Hajde da vedemo za to dokaz. Ili, da pojasnimo primjerom. Poslije je sabaha kada ostanemo sjediti do izlaska sunca, kanjamo dva rekjata, za koje poslanik slavimo objećao veliku nadredu. Ta dva rekjata šta su? Salatu šruk, za izlazak sunca, namaz za izlazak posljednika sunca ili je to duha namaz? U hadisu je spomenuto šta? Dva rekeata. Jel'i preče je sada da kažemo to su nova dva rekeata i nova vrsta sunneta ili da potvrdimo da je to duha? Šta je preče? Sodno pravilo koje smo spomenuli. Da su to dva rekeata nova. Jel'i smo rekli da je Doći sa novim propisom preče, nego potvrdi šta staje. duha namaz imamo u drugim hadisima brojnim. I ovim bi potvrdili da je to samo šta? Duha. A kada kažemo ne, to je novi namaz, tada smo lepezu sunneta učinili većom ili manjom? Većom. Pa smo došli sa novim, znači sunnetom. Pa što više sunneta, i tebi je izbor veći da klanjaš, ali tako? Veći ti, veća ti je mogućnost približavanja šta? Storite te barake od dala? Pa je preče da napravimo od tog šta? E, sunnjata da napravimo nova dva reke a to znači smatrao sto nova dva reke budući da i šarijet nije ograničio šta su i nije predsigirao šta su pa je onda smatranje e, novim ibadetom preče jel uredo? E, tako je znači ovdje kada rekao kaže diže se ovako i ovako i pokušaj kaže diž u visini ramena u visini ramena znači da bude sredina e, dlanova u visini čega? u visini ramena, to je razumijevanje a drugo u visini ušiju. I to se razlikuje, to je zbarašta organa i dijela tijela. Tako da je prečaj znači da se kaže ne, sunnet je i ovo, i ovo. Jedno i drugo sunet koji je prenešen od poslanika, sa osanome kaže, Igu Mletkin kaže, pa su neki učenjaci to prihvatili lijepo šafije. Jeste, to je lijep, lijep način pomirenja, ali bi bilo pomirenje ovo prihvativo da ima među hadisima šta? Kontradiktornost pa da se trebaju pomiriti no mi čitim zbog čega da od dva sunneta pravimo jedan sunnet, to nije ovaj, jeli, ovaj, e, baš potpuno precizno i ispravno. Ebu Hanife kaže da se dižu ruke u visini čega. Uši, kod anefijski, znači, učenja kada se diže u visini uši. Imam tahavija je došao sa jednim ovaj, čudnim a, ovdje pojašnjenjem Pa kaže, ruke se dižu u visini, u šiju, leti. A, leti. Kada je vruće, onda u svi u šiju. A kaže, u visini ramena, kada je zima i hladno. Zato što su ruke uvučene u odjeću, i onda i samo digneš iz odjeća i opet ih vratiš. Ja moraš? A kaže, leti kada je čovjek omotniji, onda i diže sta, tako je malo i rasladi se na takav način. Međutim, Allaho valim da nema znači, ništa što ukazuje za ispravnost toga tomačenja. Nema ništa da ukazuje kada bi čovjek uradio obratno neti zimi, nem bi tome ne bilo nikakve smetnje. Jeste, to je kao što su napravili razliku, kažu šta je pauza u u namazu, odnosno pri abdestu. Nesmo znači praviti pauze, neki kažu aps napravi pauza, šta mora se obnoviti? Abdest. To je jedno mišljenje, slabo mišljenje. Ispravnije je da pauza ne utiče na ispravnost. U redu. Ali kažu šta je pauza? Šta se tretira pauzom? Kažu ako se osuši na primjer, došao si do 70. Šoprao jednu ruku i čovjek te nešto upita. Kaže juče sam te zvao na telefon, jedna priča. I ti sa njim pričoj i pogledaš, ruka se osušila. Kažu napravio si šta? Pauzu prekid, zbog koga moraš ponoviti iz ispočetka? Kod uleme koji kažu da je zabranjeno šta? Praviti prekide. Ali to nije precizno. Zimi možeš stajati možda pet minuta, al muzimi ruka će biti mokra. Gladno abdes stani negdje je li pod nas ovdje sanim, nema grijanja, nema ništa hladno, a ljeti možda za minutu će se s rukom sušiti, nevoredu. I ako se pravu ruku toplom i hladno u sve se to razlikuje. Znači to su neprecizne, znači, ovaj, odredbe ovaj, šta se smatra prekidom, odnosno šta se ne smatra prekidom. Tako isto znači i ovome slučaju. Razilaze se učenjaci po pitanju dizanja ruku u namazu, u smislu vremena, kada se dižu ruke, ispravno je i došlo u vjerodostojnim hadisima, tri načina i nema četvrtog. To je sa tekbirom, prije tekbira i poslije tekbira. Pa ispravno je da čovjek kaže Allahu ekvar. Ispravno je da kaže ovako. Allahu ekvar. Ispravno je da kaže Allahu ekvar. I da onda šta digu? Znači, diže ruke, prije tekbira. Diže ruke, poslije tekbira i diže ruke sa tekbirom. Sve troje ispravno. I sve je došlo bi hadisima i ovaj šta god čovjek da učini, da se ograniči na jednu Pot i verzija neće smetati. Da praktikuje drugu neće smetati. Da mjenja te verzije, to je najbolje radi očuvanja sopleta. Pa da ponekad uradi ovako, pa nekad ovako, pa nekad ovako, ne smeta, a nema nikakve smetnje da uzme jednu od tih mogućnosti i da šta. Da je praktikuje najčešće, u najviše znači, u najviše slučajeva. Jeste. Kao popitam dizajn ruku u namažu. Nema smetnje čovjek uvijek diže ruke, Allah hojte kvar. I mina. Ili ga sinušio. Ali ponekad da digne I suprotno to tome radi učovanja sunneta, to je najbolje. Jer kako kaže šejh samin Mukaimus u medelu Djalal al-Fahm, sve što je došlo u sunnetu na više različitih načina, to kaže Ibn Semini drugi, jelelema o tome je govorila, da to treba praktikovati znači na različite načine da bi se time očuvao sunnet poslanika sallallahu alayhi ve sellem. A tekbir znači ovaj pri ovome je li donošenju, odnosno tekbira imamo kada su u pitanju namazi propisani dnevno imamo 94 tekbira. Imamo imamo tri puta četvoro četvororekjatne namaze, vodne i jaciju, svaki po 22 imamo jedan trorekjatnik koji ima 17 i imamo dvorekjatnik koji ima 11. I to je skupa, znači 94 tekbira kada su u pitanju šta? Parzovi. A ko nakon toga doda, znači, sunnete pilke, dodaje možda duplo ili tu negdje, znači, bilo bi tekbira, bilo bi tekbira, Više I kaže, nije to činio kada bi odlazio na srđdu. Znači, ne bi dizao ruke kada bi odlazio na srđdu. I to je stav većine uleme. Neki kažu, može. Sodno hadisu, ne sajlije. Da je postanje soddizao kod onih koji je li taj hadis. U svakom slučaju, ono što je potvrđeno je ta četiri mjesta. Ovi drugi hadisi, pitanje su i štihada, neka ulema, kaže da su iznimni. I ovome hadisu je potvrda, znači početnog tekbira i o početnom tekbiru smo opširno govorili u pretvornom hadisu, prije ovoga. Sjećate da smo opširno govorili, znači o početnom tekbiru i propisima vezanim za početnog tekbiru. I u hadisu je dokaz, znači o donošenju tekbira kada se ide na a, ruku i to je kod velikog dijela u Leme Sunnet, kod je mama Ahmeda Pajdom Rivajtuje Vajđim kao i drugi tekbiri, znači sa kojima se prelazi, znači sa jednog rupna na drugi. I ovome hadiso je dokaz da postupci poslanika, zao seme, pivaju dokaz kao i njegove riječi. U redu, postupci u šarijetu, jesu lalaha, sallallahu alaihi sallam, su dokaz kao i riječi. Pa se mora, znači, uzeti i jedno i drugo i mora se to pomiriti. Mora se, znači, to pomiriti. Kada dođu u koliziju riječi, i postupci. Šta je jače? Volim? Postupci. Zašto postupci? Zato što su? Pogrešno. A postupak? Teže. Znači, ostaju pečatljiviji. Znači, postupak je upečatljiviji. Kada vidiš nekoga kako radi, to ostaje upečatljivo. I zato neki učenjaci kažu da se uzima predaja od ravije koji je dajiv Kada vidi, imate jedan ravija koji je dajipal, kaže vidio sam, na primjer, tabin, kaže vidio sam, ebudar, dada, radi, tako i tako, jer kada čovjek vidi teže, to može zaboraviti, nego što kada? Čuje, pa su tu, znači, malo blaži kada je u pitanju dajip ravija, kada je, u, kada je u pitanju šta? Praktični dio. Tu su, znači, malo popustljivi, pa je praktični dio šta taj? Upečetljiviji, jel tako? No, međutim, ispravno je suprotno tome što ste vi kazao. Ispravno je, suprotno što ih kazali, ispravno je da su riječi u šarijetu jače odjeva. Ne naredba. Ne mora biti naredba. Zato što su riječi propis umetu. Kada poslanik sa osvrme nešto uradi, može li uraditi pogriješiti? Molim. Može. za nije pogriješio u namazu? Zar nima nekoliko hadisa da je poslanik sa osvrme pogriješio u namazu? Ali može li poslanik sa osvrme pogriješiti u riječima. Da kaže o sahavima hadis i kaže, jučer sam rekao ko toliko i toliko kaže od zikra to i to ima to i to, nema te nagrode, to sam ja pogrešio, to sam ja preletio nego, može tako biti? To je cirkus. Može biti kod obični ljudi negiramo to mnogim običnim ljudima, a da to pripišemo poslaniku, sallahu alaihi wa sallame, koji ne govori po prohtjevima svojim. Ali se je mogla desiti greška da se pokaže kako se ta greška šta? Popravlja Ili mu da poslanik sallallahu alejhi ve selleme odjednu stvar uradi da je bila samo njemu striktno propisana. Protivno bi danas koliko muslimana želo? devet žena, al tako. Jedo čekali da kažu pa nije već propisano vezan za poslanika sallallahu alejhi A to je bilo za njega. Ali je rekao njemu ashabu kada je došao u Medinu našao mu više žena, kaže emsik min hun wa fa Kaže, zadrži sebi četiri i pusti ostale. Jesu li ovo riječi ili dijelo? Riječi. Pa kako riječi su te širijati propis kome? U Dok postupak može biti vezan samo za poslanika, sallallahu alaihi husana. Jel u redu? Ili je možda uradio taj postupak zbog određene okolnosti tako? Dok riječ kada govori, nema toga. Pa ispravno znači da su riječi u širijatu jače od postupka I kad bi došao postupak i riječi u koliziju i da ih ne možemo pomiriti, to je a jako rijetko i možda i nemoguće, ali kada bi pretpostavili da dođe i ne možemo ih pomiriti, onda dajemo postup, prednost čemu? Riječi. Riječi imaju tada prednost. Pa je poslanik sa ovojim određene stvari su bili vezane za njega, a noći namaz bi bio obavezan, te li ured? A nama nije da bi gledali na postupak, obavezali bi se na roći namaz. Ali nama namaz, sunnet zato što je postupak poslanika ukazuje na šta? Na sunijet. A naredba okazuje na obavizu naredba koja je riječima. Pa je ovdje znači jako bitno da a, kada govorimo znači o postupcima poslanika, nime, da znamo te činjenice i ovo je jedan od a, u nizu znači onih, onih a, pravila pri odabinu prioritetnijeg mišljenja jeste ovo ulema spominje, znači šta? kada dođe u kolizu znači riječi i djela da tada su riječi teže i imaju znači posebnu svoju posebnu svoju težinu. Omer je Saidocas da je obavezno prenositi znači riječi a, ili postupke poslanika sallallahu alejhi ve selleme da bi se ljudi ugledali znači na te postupke. I Omer hadisa isto tako dokaz od nekih ashaba koliko su oni znači precizno nastojali da prenesu šta sve njegove postupke Znači, na najprecizniji način, i to je došlo do nas vjerodoslovnim putima, a nama je dužno šta? Nama su dvije dužnosti kada to upitavljamo. Šta je prva? Da vjerujemo u to, smo ubijeđeni, i druga stvar, da to slijedimo. Pa ako je nešto vađib, onda nam je vađib da vjerujemo u to i vađib da ga šta? A Ako je nešto sunnet, onda nam je šta? Važljivo da vjerujemo da je to sunnet, A sunnet da ga praktikujemo. Alured. Znači sunnet da ga praktikujemo. To su znači dvije stvari koje se vežu za nas. U svakom slučaju, skupina uleme je govorila i pisala djela posebno dizaj ruku na mazu. Tako je pisao imam Buharija i tako je učinio Muhammad ibn Nasr al-Marwazi i tako je učinio Imam as-Subki. Tako je učinio Ibnul Kajim, kako spominje Ibnul Rajep, jer Ibnul Rajep je šta? Učenik Ibnul Kajima. Ibnul Rajep je umro 795.000 godine učenik Ibnul Kajima, pa je spominje od njega, znači da je napisao jednu posebno uh, risavu, iako mi nije poznato da je ona prisuta danas ovaj, ni ne kao manis, man, manuskript, niti kao uh, štampano, jel, ovo. Ono što je poznato od Buharije ima, znači, o tome i to je sigurno jedno od najjačih djela koje je ili napisano po poome poome pitanju to je bi hadis sallallahu alaihi ve ler. taj hadis znači u pogledu namaza ili svojsta sallallahu wa sallame, namaza. Da je poslanika sallallahu alaihi ve sellem namaza nema lah te baraque taala da se pouči sunna te poslanika sallallahu alaihi ve I da nas povuči naročite namajskim propisima, da namaz, onako kako ga je obavdao Rasulullah s.a.m. i da poprovi naše stanje i stanje naših porodici. Hvala vam. Svala vam. Hvala vam.